I oktober inleds några mycket dramatiska veckor då ett stormaktskrig är hotande nära. Den 14 oktober informeras president John F. Kennedy om att amerikanskt spaningsflyg har tagit foton som visar att sovjetiska avskjutningsramper för medeldistansraketer som kan laddas med kärnvapen håller på att byggas på Kuba. En febril aktivitet utbryter och den 22 oktober får världen veta vad som hänt. Här är radions nyhetsredaktion. Just nu sitter president Kennedy i den speciella radio- och tv-studion i Vita huset i Washington och börjar sitt tal till den amerikanska nationen. Det tal som förklarats röra ett ämne av högsta nationella angelägenhet. Arne Thurén följer och tolkar talet från sin post i New York. På andra observationspunkter på olika håll i världen finns andra av radions korrespondenter beredda till kommentarer när talet är slut. Men först USA och presidentens tal. When receiving the first preliminary hard information of this nature last Tuesday morning at 9 a.m. I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. President Kennedy har nu börjat sitta med stort intresse motsedda tal till amerikanska nationen. Han innebär direkt med att säga att han, sedan, han och hans regering sedan länge har lovat att bevaka och studera den ryska upprustningen på Kuba. Man har nu så har han fått bevis på att Sovjet håller på att bygga en serie offensiva baser. Och sedan han förra tisdagen hade fått detta besked så beordrade han en omedelbar undersökning. Och de fakta som sedan har kommit fram visar att man nu har baser och håller på att bygga ytterligare baser på Kuba för medeldistansrobotvapen. De har en räckvidd, sa han, av 1000 nej, sjömil, det vill säga omkring 1800 km. Och med dessa, från dessa baser skulle man kunna nå mål som Washington, Panamakanalen, Cape Canaveral, Mexico City, alla städer i södra Amerika och i centralamerika. Han förklarade sedan att man håller på att bygga ytterligare baser och att mot bakgrund av detta har han inget annat val än att rapportera hela situationen i detalj till amerikanska folket. USA beslutar att inleda en flottblockad mot Kuba för att förhindra att Sovjetunionen fraktar dit robotar. FNs säkerhetsråd sammankallas. Generalsekreteraren Utant försöker medla. Intensiva förhandlingar genomförs. Till sist går Sovjet med på de amerikanska kraven att montera ner ramperna på Kuba. Sven Wallmark lyssnar på Moskvaradion. Gustav börjar med att erkänna president Kennedys fredsvilja och uttalar sin uppskattning av hans ansvarskänsla inför världen. Man sägs också förstå den oro som presidenten och USAs folk hyser för det vapen på Kuba som betecknas som offensiva. Det är verkligen hemska vapen och båda parterna vet vad det rör sig om, förklarar Khrushchev. Sovjetregeringen har nu i tillägg till budskapet av igår beordrat avbrytandet av arbetena på raketbaserna på Kuba, nedmontering av de befintliga baserna och återkännandet av vapnen till Sovjet. Och världen kan andas ut.